Напевно, не випадково рускі літописці не зберегли про нього пам'яті. Повертаючись до питання про юридичний статус володіння Рангвальда, слід сказати, що ні про яку передачу ладоги та її округи в умовне володіння скандинавам не могло бути й мови. Вихідці з Скандинавії посідали на Русі більш високі державні посади – Наприклад, Свенельд деякий час мав право фіскального розпорядження древлянської землею. Але ж не можна на цій підставі стверджувати, що вона перебувала в руках скандинавів чи була прусско-скандинавським володінням. На Русі скандинави перетворювались у політичних русичів служили русській державі і не думали перейматися інтересами своєї історичної батьківщини. Ладога та Ладоська Волос у першій половині XI століття були складовою частиною Київської Русі, але управлялися варягом найманцем, що отримував за це від київського князя жалування за умовою. На службі у Ярослава Рагвальд перебував до глибокої старості. Ми так довго затрималися на питанні про ладоську волость, як про подарунок Ярослава Інгігерд, а тим часом політичний підтекст їхнього шлюбу міг бути значно глибшим. Згідно з думкою ряду істориків, активізація русько шведських відносин у період з 1018 по 1020 роки викликана бажанням Ярослава Мудрого створити антипольську коаліцію, яка полегшила йому боротьбу за київський стіл. Саме як наслідок такої політики, на думку Назаренка, варто розглядати сватання Ярослава до дочки Олова Шведського і наступне одруження на ній. Особистісні відносини тут уже знаменують установлення міждержавних зв'язків Русі зі своїми скандинавськими сусідами. Джерела не зберегли точної дати шлюбу Ярослава і Інгегерт, що спричинилося до суттєвих розходжень із приводу цього серед дослідників. Закшевський у своїй книжці Болеслав Хоробрий стверджував, що шлюб цей стався ще до того, як Еймунд був позбавлений олавом святим своїх родових володінь у Норвегії і прибув до Новгорода, тобто близько 1019 року. Лещенко на підставі свідчення Еймундової саги прийшов до висновку, що появу варязької дружини на чолі з Еймундом і Рагвальдом слід віднести до 1016 року. Тоді ж начебто відбувся шлюб Ярослава з Інгігерд. Ілін схильний покладатися на свідчення ісландських саг і датувати цей шлюб 1019 роком. Посилання Лещенка на те, що Ярослав у становищі вигнанця з Києва не міг претендувати на руку Інгігерт, не здалося йому переконливим. Коли ж мова йде про кінець 1019 року, воно й зовсім неправильне оскільки Ярослав на цей час уже повернув собі Київ. Справу ще більше заплутало повідомлення Титмара Мерзебурського, за яким Болеслав Хоробрий 1018 року полонив не лише мачуху і сестер Ярослава, але й його дружину. Гордість цієї удачі Болеслав направив архієпископа, названого міста, до Ярослава з вимогою, щоб той віддав йому дочку в обмін на дружину, мачуху та сестер Ярославових. Була то Інгігерт чи якась інша дружина Ярослава з Титмарової інформації не випливає. І він чомусь переконаний, що тут йдеться про першу дружину Ярослава, котра тоді ж і померла. Гінсбург гадав, що Ярослав одружився на Інгігерт наприкінці свого перебування в Новгороді. Щоправда, не подав на користь цього жодного переконливого аргументу.